Det här är berättelsen om småtralen och den stora översvämningen. Det måste ha varit fram på eftermiddagen någon gång i slutet av augusti som mumintralen och hans mamma kom in i storskogens djupaste del. Det var alldeles tyst och så skumt mellan träna som om skymningen redan fallit på. Här och där växte jätteblommor som lyste med ett eget ljus likt flämtande lampor och längst in bland skuggorna rörde sig små kallgröna punkter. Lysmaskar, sa mumintrollets mamma. Men de hade inte tid att stanna för att titta närmare på dem. De var nämligen ute och leta efter en trevlig och varm plats där man kunde bygga ett hus att krypa in i innan vintern kom. Mumintroll tål inte alls för köld, så huset måste vara färdigt senast i oktober. Så vandrade de vidare, längre och längre in i tystnaden och mörkret. Småningom kände sig mumintrollen ängsligt och frågade viskande sin mamma om hon trodde det fanns några farliga djur där inne. Knappast, sa hon. Fast det är kanske bäst att vi går lite fortare i alla fall. Men jag hoppas att vi är så små att vi inte märks ifall det skulle komma något farligt. Plötsligt tog mumintrollen sin mamma hårt i armen. Titta, sa han. Jag var så rädd att svansen stod rätt ut. Ur skuggorna bakom en trädstam stirra två ögon mot dem. Mamma blev först rädd, hon med. Men sen sa hon lugnande. Det är nog ett mycket litet djur. Vänta, så ska jag lysa på det. Allting ser värre ut i mörkret, förstår du. Och så plockade hon en av de stora blomlamporna och lyste med den in i skuggan du såg de att där verkligen satt ett mycket litet djur. Att det såg vänligt ut och lite uppskrämt. Där ser du, sa Mumintrollets mamma. Vad är ni för ena, frågade lilla djure. Jag är ett Mumintroll", svarade mummintrollet, som hunnit bli modigt igen. Och det här är min mamma. Jag hoppas vi inte störde dig. Man ser att hans mamma lärt honom att vara artig. För alldeles, sa det lilla djuret. Jag satt och kände mig ganska melankolisk- och längtade efter sällskap. Han är mycket bråttom. Ja, sa mumintrollers mamma. Vi håller nämligen på med att söka- efter en bra solig plats att bygga ett hus på. Men du har kanske lust att följa med. Om jag har det lilla djure- och skutta fram till dem. Jag har gått vilse- och trodde aldrig att jag skulle få se solen igen. Så fortsatte de alla tre- och tog med sig en stor tulpan för att lysa upp vägen. Men omkring de tetna mörkret mer och mer, blommorna lyste svagare under träden, och till slut slocknade de allra sista. Framför dem glimma ett svart vatten, och luften var tung och kall. Hur hemskt, sa det lilla djure, det är träske träsk, dit vågar jag mig inte. Varför det då? frågade mumintrollets mamma. –Jo, för där bor den stora ormen, sa det lilla djuret med mycket låg röst och tittade sig omkring åt alla håll. –Äsch, sa troll och ville visa sig modigt. –Vi är så små så vi märks nog inte. –Hur ska vi någonsin hitta solsken om vi inte vågar oss över? Kom in nu bara. –Kanske ett litet stycke, sa det lilla djuret. Men var försiktiga. Gå på er egen risk. Så klivde de så tyst som möjligt från tuva till tuva. Det bubbla och viska runt omkring dem i den svarta gyttjan. Men så länge tulpanlampan brann kände de sig lugna. Ett tag slant mumintrollen och höll på att ramla i. Men hans mamma fick tag i honom i sista ögonblicket. Vi måste fortsätta med båt, sa hon. Nu är det alldeles våt om fötterna. Klart att du blir förkyld. Så tog hon fram ett par torra strumpor åt honom ur sin väska och lyfte upp honom och det lilla djuret på ett stort runt nekrosblad. Alla tre stack svansarna i vattnet som paddlar och så styrde de rakt ut på träske. Under dem skymta mörka varelser som simmar ut och in mellan trerötterna, det plaska och dök och dimman kom smygande över dem. Plötsligt sa det lilla djuret: Nu är jag hem! Var inte rädd, lilla djur, sa mumintrollen med darrande röst. Vi ska sjunga någonting glatt och I samma slaknade deras tulpan och det blev alldeles mörkt. Och hur mörkre hörde det ett väsande och kände hur nekrosbladet gunga. Fort, fort, skrek mumintrollens mamma. Det är den stora ormen som kommer. De stack svanserna djupare ner och paddlade av alla krafter så att vattnet förssa om förn. Nu såg de ormen. De kom simmande bakom dem. Han såg elak ut och hans ögon var grymma och gula. De paddlade så mycket de orka, men han vann stadigt på dem och öppnar redan sitt gap med den långa, dallrande tungan. Mumintroller slog händerna för ögonen och skrek Mamma! Och så väntade han på att bli uppbeten. Men ingenting hände. Då tittade han försiktigt mellan fingrarna. Något mycket märkligt hade hänt. Deras tulpan lyste igen. Den hade öppnat alla sina kronblad och mitt i ibland dem stod en flicka med klarblått hår som räckte ända ner till fötterna. Starkare och starkare lyste tulpanen. Ormen började blinka och plötsligt gjorde han helt av med ett ilsket väsende och gled ner i gyttjan. Mumintrolle, hans mamma och det lilla djuret var så upprörda och förvånade- att de inte kunde säga något på en lång stund. Till slut sa mumintrollets mamma högtidligt. Tack så oerhört mycket för hjälpen, vackra dam. Och mumintrollet bugade sig djupare än någonsin. För den blåhåriga flickan var det skönaste han hade sett i hela sitt liv. Bodde ni i tulpanen hela tiden? Frågade lilla djuret blygt. Det är mitt hus, sa hon. Du kan kalla mig tulipp. Och så paddlade de så sakta över till andra sidan av träsket. Här stod ormbunkarna tätt och under dem gjorde mumintrollers mamma ett bo i mossan och åt dem att sova i. Mumintroller låg alldeles bredvid henne och lyssnade till grodornas sång ute i träsken. Natten var full av ydsliga och sällsamma ljud och det räckte länge innan han somnade. Nästa morgon gick tulippa framför dem och hennes blåa hår lyste som den klaraste dagsljuslampa. Vägen höjde sig mer och mer och slutligen reste sig berget brant upp, så högt att det inte såg var det slutade. Där uppe är det nog solsken, sa det lilla djuret längtansfullt. Jag fryser så otäckt. Ja, med, sa mumintroller. Och så nös han. Var det inte det jag tänkte, sa hans mamma. Nu är du förkyld. Var så snäll och sätt dig här medan jag gör upp en brasa. Och så drog hon ihop en väldig hög av torra grenar och tände på den med en gnista från tulippas blåa hår. De satt alla fyra och tittade in i elden medan mumintrollets mamma berättade historier för dem. Hon berättade om hur det var när hon var liten när mumintroll inte behövde färdas genom hemska skogar och träsk för att hitta ett ställe att bo på. På den tiden bodde de tillsammans med hustrollen hos människorna, mest bakom deras kakelugnar. Några av oss finns nog kvar där än, sa mumintrollets mamma, där folk ännu har kakelugnar, nämligen. Men värmeledningar trivs vi inte med. Visste människorna av att vi fanns då, frågade mumintrollen. Somliga, sa hans mamma. De kände oss mest som ett kyligt vindrag i nacken ibland när de var ensamma. Berätta någonting om pappa, var mumintrollen. Det var ett ovanligt mumintroll, sa hans mamma tankfullt och sorgset. Han ville alltid flytta, från den ena kakelugnen till den andra. Aldrig trivdes han. Och så försvann han. Gav sig av med han till nattarna De små vandrarna. Vad är det för folk? Frågade lilla djure. Ett slags små trolldjur. Förklarar mumintrollets mamma. För det mesta är det osynliga. Ibland håller de till under människornas golv. Och man hör dem tassa där inne. När det blir tyst om kvällarna. Men för det mesta vandrar de runt världen. Stannar ingenstans och bryr sig inte om någonting. Du kan aldrig säga om en hattifnatt är glad eller arg, sorgsen eller förvånad. Jag är säker på att han inte har några känslor alls. Och har pappa nu blivit en hattifnatt? frågade Mumintrolle. Nej, naturligtvis inte, sa hans mamma. Du kan väl begripa att det bara han honom med sig. Tänk om vi skulle möta honom en vacker dag, sa Tulippa. Då skulle han väl bli glad. Säkert, sa mumintrollers mamma. Men det gör vi nog inte. Och så grät hon. Det lät så sorgligt att allihop började snyfta. Och medan det grät kom det att tänka på en massa andra saker som också var sorgliga. Och så grät de värre och värre. Tulippas hår blekna bedrövelse och blev alldeles matt. När de hållit på en god stund hördes plötsligt en sträng röst som sa Vad tjuter ni för där nere? De slutade tvärt, och såg sig omkring åt alla håll, men kunde inte upptäcka den som talade med dem. I detsamma kom en ner nedinglande ut med bergväggen. Högt uppe stack en gammal herre ut huvud genom en dörr i klippan. Nå, skrek han. Ursäkta, sa Tulippa och neg. Men ni förstår, min herre, att allt är verkligen mycket sorgligt. mummi pappa har kommit bort och vi fryser och kan inte komma över det här berget för att hitta solskene och vi har ingenstans att bo. Jaså, sa den gamla herren. ni får väl komma upp till mig då. Mitt solskene är det finaste man kan tänka sig. Det var ganska besvärligt att klättra upp för repstegen, i synnerhet för Mumintrolle och hans mamma, för de hade så korta ben. Nu får ni torka fötterna, sa den gamla hän och drog upp stegen efter dem. Så stängde han dörren mycket ordentligt för att ingenting farligt skulle kunna slinka in. Allihop kliv upp på en rulltrappa som rullar rakt in i berget med dem. Ni är ni säkra på att man kan lita på den här hän? viskade lilla djuret. Kom ihåg att det sker på er risk. Och så gjorde han sig så liten han kunde och gömde sig bakom Mumintrollets mamma. Då lyste ett klart ljus emot dem och trappan rullade rätt in i ett underbart landskap. Träden den av färg det var fulla av frukter och blommor som de aldrig för hade sett och under dem låg glänsande vita snöfläckar i gräset. Hej, skrek mumintrollen och sprang fram för att krama en snöboll. Akta dig, den är kall, ropade hans mamma. Men när han körde händerna i snön märkte han att det visst inte var snö utan glas. Och det gröna gräset som brast under hans fötter var gjort av fint spunnet socker. Kors och tvärs över ängarna rann bäckar i alla färger, skummande och pollande över guldsanden. Grön limonad, skrek det lilla djuret som lutat sig ner för att dricka. Det är inte alls vatten, det är limonad! Mumintrollets mamma gick rakt fram till en bäck som var alldeles vit, för hon hade alltid tyckt mycket om mjölk. Det gör de flesta mumintroll, åtminstone sen de blivit lite äldre. Tulipa sprang från träd till träd och plockade famnen full av chokladbitar och karameller. Och så fort hon hade plockat en av de lysande frukterna växte det genast ut en ny. De glömde sina bedrövligheter och sprang längre och längre in i den förtrollade trädgården. Den gamla hän kom långsamt efter och verkade mycket belåten över deras hepnad och beundran. Allt det här har jag gjort själv, sa han. Solen också. Och när de tittade på solen märkte de att det verkligen inte var den riktiga, utan en stor lampa med fransar av guldpapper. Ja, sa det lilla djuret och var besviket. Jag trodde det var den riktiga solen. Nu märker jag att hon lyser lite konstigt. Ja, jag kunde inte få henne bättre sa den gamla hän förnärmad. Men trädgården är ni väl nöjda med? Jo då, sa som just höll på med att äta småsten. De var nämligen gjorda av marsipan. Ifall ni har lust att stanna här ska jag bygga er ett krokanhus att bo i sa den gamla hän. Det blir lite tråkigt för mig ibland här i ensamheten. Det vore mycket snällt, sa mumintrollens mamma men om ni inte tar illa upp så måste vi nog fortsätta. Vi tänkte nämligen bygga oss ett hus i det riktiga solskenet. Nej, låt oss stanna, skrek mumintrollet, det lilla djuret och tulippa. Ja, ja, barn, sa mumintrollets mamma. Vi får väl se. Och så lade hon sig att sova under en chokladbuske. När hon vaknade igen hörde hon en väldig jämmer. Och förstod genast att det var hennes mumintroll som fått ont i magen. Det får mumintroll mycket lätt. Den hade blivit alldeles rund av allt han ätit. Och det gjorde gräsligt ont. Bredvid honom satt det lilla djuret som fått tandverk av alla karamellerna. Och klaga ännu värre. Mumintrollets mamma grilade inte. Utan tog upp två pulver ur sin väska och gav den varsitt. Och så frågar hon den gamla hän om han inte hade någon bassäng med bra varm välling. Nej, tyvärr inte, sa han. Men det finns en med gräddskum och en med marmelad. Hmm, sa mumintrollets mamma. Ni ser själv att det är ordentligt varm mat de skulle behöva. Var är lippa. Hon säger att hon inte kan somna för att solen aldrig går ner, sa den gamla hän så ledsen ut Det är verkligen tråkigt Att ni inte trivs hos mig Vi ska komma igen tröstade honom mumintrollets mamma Men nu måste jag nog se till Att vi kommer ut i friska luft igen Och så tog hon mumintrollet Vid ena handen Och det lilla djuret vid den andra Och ropade på Tulippa Det är kanske bäst Att ni tar rutschbanan Sa den gamla hän artigt Den går tvärs genom berget –och kommer ut mitt i solskenet. –Ja, tack, sa mummintrollens mamma. Adjö då. –Adjö då, sa Tulippa. Mummintrollen och det lilla djurena kunde ingenting säga– –för de mådde så hygligt illa. –För all del, sa den gamla hän. Och så åkte de rutschbana genom hela bergen svindlande fart– när de kom ut på andra sidan var de alldeles vimmelkantiga och satte en lång stund på marken och tog igen sig. Sen tittade de sig omkring. Framför dem låg oceanen och glittrade i solskenet. Jag vill bada, skrek mumintrollet, för nu månde han bra igen. Ja, misade lilla djure, och så sprang de rätt ut i solstrimman på vattnet. Tulippa band upp sitt hår så att det inte skulle slockna. Och så följde hon efter dem och klev i mycket försiktigt. urs så kallt, sa hon. Var inte i för länge, ropade mummintralas mamma. Och så la hon sig ner för att sola sig, för hon var fortfarande ganska trött. Bäst som det var kom ett myrlejon spankulerande över sanden. Han såg mycket arg ut och sa. här är min strand. Ni får ge er av. Det gör vi visst inte, sa mummetralas mamma. Så det är så. Då börjar myrlejonen sprätta sand i ögonen på henne. Han sparkade och krafsade tills hon inte kunde se ett dugg. Närmare och närmare kom han och plötsligt började han gräva ner sig i sanden och gjorde gropen djupare och djupare omkring sig. Till slut syntes bara ögonen nere i gropens botten och hela tiden fortsatte han med att slänga sand på mumintrollets mamma. Hon hade börjat glida ner i gruppen och arbeta förtvivlat för att komma upp igen. Hjälp, hjälp, skrek hon- och spottade sand. Rädda mig! Mumintroller hörde henne- och kom rusande upp vattnet. Han lyckades få tag i hennes öron- och drog och sträckte av alla krafter- medan han skymfade myrlejonet. Det lilla djuret och tulippa- kom och hjälpte till- och så, äntligen- lyckades de hala mumintrålets mamma över kanten och hon var räddad. Mulejonen fortsatte med att gräva ner sig i rena förärelsen och ingen vet om han någonsin hittar upp igen. Det dröjde en lång stund innan de fått sanden ur ögonen och hunnit lugna sig lite. Men då hade de tappat all badlust och fortsatte istället ut med havsstranden för att leta efter en båt. Solen höll redan på att gå ner och bakom horisonten samlade sig hotfulla svarta moln. Det såg ut som det skulle bli storm. Plötsligt fick det syn på något som rörde sig längre borta på stranden. Det var en massa små, bleka varelser som höll på att skjuta ut en segelbåt. Mumintrollets mamma betraktade dem länge och så ropade hon högt Det är vandrarna! Det är hattifnattarna och gav sig till att springa mot dem allt vad hon orkade. När mumintrollet, det lilla djure och tulippa hunnit dit stod mumintrollets mamma mitt bland hattifnattarna som bara räckte henne till midjan och pratade och frågade och viftade med armarna och var alldeles upprörd. Hon frågade gång på gång om de verkligen inte hade sett till mumintrollets pappa men hattifnattarna bara tittade ett slag på henne med sina runda, färglösa ögon och så fortsatte de med att dra båten mot vattnet. Ak! utropade mumintrollens mamma. Jag glömde ju i hastigheten att de varken kan tala eller höra någonting. Och hon ritade ett vackert mummintroll i sanden med ett stort frågetecken efter. Men hattifnattarna brydde sig inte alls om henne. De hade fått båten ner i sjön och höll på med att hissa segel. Det är också möjligt att de inte alls förstod vad hon menade, För Hattifnattar är mycket dumma. Den svarta molnbanken hade nu stigit högre. Och det började gå vågor på havet. Det är ingen annan råd än att vi följer med dem, sa Mumintrollets mamma till slut. Stranden ser dyster och ödslig ut, Och jag har inte lust att träffa ett myrlejon till. Hoppa upp i båten, barn. Jag är inte på min risk, mumlade lilla djuret. Men han klev i alla fall ombord efter de andra. Båten styrde ut i havs med en fnatt vid rodre. Det mörknade mer och mer kring himlen. Vågtopparna hade vitt skum och långt borta mullraåskan. Tulippas hår som fladdrade i blåsten lyste med ett mycket svagt sken. Nu är jag rädd igen, sa det lilla djure. Jag börjar nästan ångra att jag alls följde med er. Äsch, sa min troll. Men så tappade han lusten att säga något mer och kryppte ner bredvid sin mamma. Då och då kom en våg som var större än de andra och stängde in över steven. Båten seglade fram med spända segel i en rasande fart. Ibland såg de en fru dansa förbi på vågkammarna. Ibland skymta en hel flock av små sjötroll. Oskar mullrade starkare och blixtarna rann kors och tvärs över himlen. Jag är sjösjuk också, sa den lilla djure. Och så kräktes han medan mumintrollets mamma höll i hans huvud. Solen hade gått ner för länge sedan- men i skene från blixtarna märkte det ett sjötroll som hela tiden försökte hålla sig i bredd med båten. Hej på dig, skrek mummintrollen genom stormen för att visa att han inte var rädd. Hej, hej, sa sjötrollen. Du ser ut som du kunde vara en släkting. Det vore ju trevligt, skrek mummintrollen artigt. Men han tänkte nog att det var på mycket långt håll. För mummintroll är en mycket finare sort än skötrål. Hoppa in i båten, ropade Tulippa åt sjötrollen. Annars hinner du inte med. Sjötrollen tog ett skutt över båtkanten och ruska vattnet av sig som en hund. Fint väder, sa han. Var ska ni ta vägen? Vart som helst, bara vi kommer i land, jämras det lilla djure och var alldeles grönt i ansiktet av sjösjuka. I så fall är det bäst jag tar slag, sa sjötroller. Med den här kursen fann ni rakt ut i oceanen. Och så pitade han undan hatt i fnatten som satt och styrde och lät båten gå över stad. Det var underligt hur mycket lättare det gick nu när de hade sjötroller med sig. Båten dansade fram och ibland gjorde den långa skutt över vågtopparna. Det lilla djure började se gladare ut om mumintrollers av förtjusning. Bara fnattarna satt och stirra likgiltigt mot horisonten. De brydde sig inte om någonting annat än att färdas framåt från den ena främmande platsen till den andra. Jag vet en fin hamn, sa sköntroller, men inlopp är så smalt att bara överlägsna sjömän som jag kan klara det. Han skrattade högt och lät båten göra ett väldigt skutt över vågorna. Då såg de land höja sig ur havet under de korsande blickstarna. Mummintrollets mamma tyckte det var ett vilt och kusligt land. Finns det något att äta? frågade hon. Där finns vad som helst, sa sjötrollen. Håll er nu, för nu seglar vi rätt in i hamnen. I samma ögonblick rusar båten in i en svart klyfta- –där stormen kött mellan de jättehöga bergväggarna. Sjön skumma vit mot klipporna– –och det såg ut som om båten störtat sig rakt mot dem. Men den flög lätt som en fågel in i en stor hamn– –där det genomskinliga vattnet var lugnt och grönt som i en lagun. –Gusselov, sa mumintrollets mamma. För hon hade inte litat riktigt på sjötrollen. Här ser ju trevligt ut– det beror på hur man tar det, sa sjötrollen. Jag tycker nog mer om när det stormar. Bäst jag ge mig dit ut igen innan vågorna blir mindre. Och så gjorde han en kullarbytta ner i sjön och var försvunnen. När han till Hattifnattarna såg ett okänt land framför sig blev det liv i dem. Några började beslå de slaka seglen och andra satte ut årorna och rådde ivrigt mot den blommande gröna stranden. Båten lade till vid en äng som är full av vilda blommor och mummintroller hoppar i land med fånglinan. Bocka nu och tacka här till fnattarna för resan, sa mummintrollets mamma. Och mummintroller bugade sig djupt och de lilla djuret viftar tacksamt på svansen. Tack så mycket, sa mummintrollets mamma och Tulippa och Nig ända till jorden. Men när de alla såg upp igen hade hattifnattarna gått sin väg. Det gjorde sig nog osynliga, sa den lilla djure. Konstigt folk. Så gick alla fyra in bland blommorna. Nu höll solen på att gå upp och det glittra och glänste i dagen. Här skulle jag vilja bo, sa Tulippa. De här blommorna är ännu vackrare än min gamla tulpan. Dessutom gick mitt hår aldrig riktigt i färgmedel. Titta, ett hus av äkta guld, ropade lilla djure plötsligt och pekade. Mitt på ängen stod ett torn med solen speglande sig i den långa raden av fönster. Den översta våningen var bara glas och där glänste solskenet som flammande rött guld. Jag undrar vem som bor där, som mummetrollets mamma. Kanske det är för tidigt att väcka dem. Men jag är så gräsligt hungrig, sa mummintroller. Ja, mig, sa det lilla djure och tulippa. Och så tittade allihop på mummintrollers mamma. Nå, då så, sa hon. Och så gick hon fram till tornet och bultade på. Efter en liten stund öppnade sin lucka i porten. Och en pojke med alldeles rött hår tittade ut. Är ni käpsbrutna? frågade han. Nästan, sa mungen trollets mamma, men hungriga är vi alldeles säkert. Då slog pojken upp dörren på vid gavel och sa varsågod. Och när han fick syn på Tulippa buggade han sig djupt för ett så vackert blått hår hade han aldrig sett. Och Tulippa neg lika djupt för hon tyckte att hans röda hår var alldeles för tjusande. Så gick de allihop efter honom upp för vindeltrappan ända till den översta glasvåningen där de kunde se ut över havet åt alla håll. Mitt i tornrummet stod ett bord med en väldigt skål ryckande köpudding. Är det verkligen för oss? frågade Mumintrollets mamma. Nu visst sa pojken. Jag håller utkik här när det är storm ute på havet. Och alla som räddar sig in i min hamn blir bjudna på köpudding. Så hade alltid varit. Då satte det sig runt bordet och efter en mycket kort stund var hela fatet tomt. Det lilla djuret som ibland inte hade riktigt fint sett tog skålen med sig under bordet och slickade den alldeles ren. Tack så förfärligt mycket, sa mumintrollets mamma. Det är väl rätt så många du bjudit på köpudding här uppe, tänker jag. Jo, då sa pojken. Folk från alla världens hörn. Snusmumrika, sjöspöken, småkryp och storfolk, snorkar och hemular, en och annan marulk också. Inte har du väl händelsevis sett till några mumintroll då? Frågar mumintrollens mamma. Hon var så upprörd att rösten darra. Jo, ett, sa pojken. Det var efter cyklonen i måndags. Det kan väl aldrig ha varit pappa, skrek Mumintrollen. Brukar han stoppa in svansen i fickan? Jo, det gjorde han faktiskt, sa pojken. Det minns jag alldeles särskilt, för det såg så lustigt ut. Då blev Mumintrollen och hans mamma så glada att de föll i varandras armar och det lilla djuret hoppade upp och ner och hurra. Vart gick han? frågade mummintrollets mamma. Sa han och särskilt? Var är han? Hur mådde han? Fint, sa pojken. Han tog vägen söderut. Då måste vi genast följa efter, sa mummintrollets mamma. Kanske vi hinner upp honom. Skynda er ungar. Var är min väska? Och så störta hon ner för vindeltrappan så att det knappt han följer med. Vänta, skrek pojken. Vänta ett slag. Han kom fatten i porten. Du måste förlåta att vi inte sa ju ordentligt, sa mumminkralets mamma som stod och hoppade av otålighet. Men du förstår ju. Det är inte det, sa pojken. Och var lika röj i ansiktet som sitt hår. Jag bara tänkte, jag menar, skulle det inte möjligen... Nå, no, no, sjung ut, sa mumminkralets mamma. Tulippa, sa pojken. Vackra tulippa. Du har inte lust att stanna kvar hos mig? Så gärna, svarade Tulippa med detsamma och så glad ut. Jag satt hela tiden där uppe och tänkte på hur bra mitt hår skulle kunna lysa för sjöfarare i ditt glastorn. Och jag är väldigt fin på att laga köpudding. Men så vart hon lite ängslig och tittade på mumintrollens mamma. Naturligtvis skulle jag förfärligt gärna hjälpa er att söka också, sa hon. Åh, vi klarar oss nog, sa Mumintrollets mamma. Vi ska skicka brev till er båda två och berätta hur det har gått. Så kramade alla om varandra till farväl och mummintroller fortsatte med sin mamma och det lilla djuret rakt söderut. Hela dagen gick det genom det blommande landskapet som mummintroller gärna att utforska på egen hand. Men hans mamma hade bråttom och let honom inte stanna. Har ni någonsin sett så underliga träd frågade lilla Djure. Med en så förskräckligt lång stam och sen en helt liten vippa i toppen. Det ser dumt ut tycker jag. Det är du som är dum sa mumintrollens mamma för hon var nervös. Förresten är det palmer och det ser alltid ut så där. Kärna för mig sa det lilla Djure och var stött. Det hade blivit mycket hett fram på eftermiddagen. Växterna slåkade överallt och solen stod och lyste med ett kusligt rött ljus. Fast är mycket förtjustade i värme kände det sig ganska slaka och hade gärna vilat sig lite under någon av de stora kaktuserna som växte överallt. Men mumintrollets mamma hade inte råd att stanna för de hittat något spår av hans pappa. Du fortsatte fast det redan började skymma, hela tiden rakt söderut. Plötsligt stannade lilla djure och lyssnade. Vad är det som tassar runt omkring oss? frågade han. Och nu hörde de hur det viskar och prasslar bland bladen. Det är bara regn, som är min mumintrollets mamma. Nu måste vi krypa in under kaktuserna i alla fall. Hela natten regnade och på morgonen rent av öste det ner. Allt var grått och melankoliskt när de tittar ut. Det hjälps inte, vi måste fortsätta ändå, sa mumintrollens mamma. Men här ska ni få någonting som jag har sparat åt er tills det verkligen behövdes. Och så tog hon fram en stor chokladkaka ur sin väska. Den hade hon tagit med sig från den gamla herns underbara trädgård. Hon delade den mitt i tu och gav den sin bit. Ska inte du ha någonting då? frågade mumintroller. Nej, sa hans mamma. Jag gillar inte choklad. Så vandrade vidare i regnet hela den dagen och den nästa också. Det enda de hittade att äta var några uppblötta jamsrötter- och lite fikon. På den tredje dagen regnade värre än någonsin. Och varje liten rännil hade blivit en skummande flod. Det blev svårare och svårare att ta sig fram. Vattnet steg oavbrutet. Och till slut måste det ta sig upp på ett litet berg för att inte ryckas med av strömmen. Där satt de och tittade på hur de brusande virvlarna kom dem allt närmare- och kände att de höll på att bli förkylda. Överallt flöt det omkring möbler och hus och stora träd som översvämningen tagit med sig. Jag tror jag vill hem igen, sa det lilla djure. Men ingen hörde på honom. De andra hade fått syn på något underligt som kom dansande och snurrande i vattnet. De skeppsbrutna, skrek mummietrollen som hade skarpa ögon. En hel familj! Mamma, vi måste rädda dem! Det var en stoppad länsstol som kom gungande mot dem. Ibland fastnade den i trädtopparna som stack upp över vattnet men släts loss av strömmen och drev vidare. Inne i stolen satt en våt katt med fem lika våta små ungar omkring sig. Arma moder, skrek mumintrollens mamma och sprang ut i vattnet ända till midjan. Håll i mig så försöker jag få tag i dem med svansen. Mumintrollet tog ett stadigt tag i sin mamma. Och det lilla djuret var så upphetsat att det inte kom sig för att göra någonting alls. Nu virvlar länsstolen förbi. Mumintrollets mamma slog snabbt ett halvslag med svansen kring ena armstödet. Och så drog hon. Åh hej! skrek hon. Åh hej! skrek mumintrollet. Hej, hej, pepte lilla djure. Släpp inte taget. Långsamt svängde stolen in mot berget och så kom en hjälpsam våg och förde den upp i land. Katten tog ungarna i nackskinne en efter en och radda upp dem för att torka. Tack för god hjälp, sa hon. Här var det värsta jag var med om, Fick katten. Och så började hon slicka sina barn. Jag trodde klarnarsade lilla djure som ville få dem att tänka på annat. Han var generad för att han inte kom i sig för mig att hjälpa till vid räddningen. Och det var sant, molnen delar på sig och en solstråle flyger rakt ner, så en till och rätt som det var strålar solen över den väldiga ångande vattenytan. Hurra skrek mumintroller, nu ska ni se att allt ordnar sig. En liten vind flög upp och körde iväg molnen och viftade i trädtopparna som var tunga av regn. Det upprörda vattnet laddade sig till ro. Någonstans började en fågel kvintilera och katten spann i solskenet. Nu kan vi fortsätta, sa mummintrollens mamma beslutsamt. Vi hinner inte vänta tills vattnet sjunker undan. Steg upp i länsstolen barn så skjuter jag ut den i sjön. Jag nog här, sa katten och Jespa. Man ska aldrig bråka i onödan När marken blivit torr går jag hem igen Och hennes fem ungar som kryat till sig i Satte sig upp och Jespa dig också Så stötte mumintrollets mamma ut länsstolen från land Ta det försiktigt, sa det lilla djure Han satt på ryggstödet och tittade sig omkring för han hade kommit att tänka på att de säkert skulle kunna hitta något dyrbart som flöt i vattnet efter översvämningen. Till exempel ett skrin fullt av juveler. Varför inte? Han höll skarp utkik och när han plötsligt såg något blänka i skön ropade han högt av spänning. Far ditåt skrek han. Det ligger någonting och lyser. Vi hinner inte fiska upp allting som simmar omkring, sa mummintrollers mamma. Men hon paddlar dit i alla fall, för hon var en snäll mamma. Det är bara en gammal flaska, sa det lilla djuret besviket, när han dragit upp den med svansen. Och inget gott i den heller, sa mummintroller. Men ser ni inte, sa hans mamma allvarsamt. Det här är något mycket märkvärdigt. Det är en flaskpost. Det ligger ett brev därinne Och så tog hon upp en korkskruv ur sin väska och korkade upp flaskan. Med darrande händer bredde hon ut brevet i sitt knä och läste högt. Snälla upphittare, gör vad du kan för att rädda mig. Mitt fina hus har blivit bortryckt av översvämningen och nu sitter jag ensam och hungrig och frusen i ett träd medan vattnet stiger högre och högre Ett olyckligt mumintroll Ensam och hungrig och frusen sa mumintrollets mamma och grät O mitt stackars lilla mumintroll Din pappa har nog drunknat för länge sen. Gråt inte sa mumintroll Kanske sitter han i sitt träd någonstans alldeles i närheten Vatten sjunker ju allt vad det hinner och det gjorde det verkligen. Här och där stack kullar och staket och hustak redan upp över vattenytan. Och nu sjöng fåglarna för full hals. Länsstolen guppade sakta framåt mot en höjd där en massa folk sprang omkring och drog upp sina tillhörigheter ur vattnet. Där är ju min länstol skrek en stor hemul som samlat ihop sitt matsalsmöblemang på stranden. Vad menar ni med att segla omkring i min länstol? En rutten båt var det, sa Mumintrollets mamma förargad och klev i land. Jag vill inte ha den för allt i världen. Reta honom inte, viskade lilla djure. Han kan bitas. Strunt, sa Mumintrollets mamma. Kom nu, ungar. Och så gick de vidare ut med stranden medan hemulen undersökte den våta stoppningen i sin stol. Titta, sa mumintroller, och peka på en marabuhärre som gick omkring och gräla för sig själv. Undra vad han har tappat. Han ser ännu argare ut än hemulen. Lilla nesvisa barn, sa marabuherr för han hade goda öron. Om du själv vore nära hundra år och hade tappat dina glasögon skulle du se så lagom glad ut. Och så vände han om ryggen och fortsatte att söka. Kom nu, sa mumintrollets mamma. Vi måste leta efter din pappa. Hon tog mumintroller och de lilla djuret vid handen och skyndade vidare. Om en stund såg de något blänka i gräset där vattnet dragit sig tillbaka. Det är bestämt en diamant, skrek det lilla djure. Men när de tittade efter var det bara ett par glasögon. Marabuherns, tror du inte mamma? frågade mumintroller. Säkert, sa hon. Det är nog bäst att du springer tillbaka och ger honom dem. Han kommer att bli glad. Men skynda dig, för din stackars pappa sitter någonstans och är hungrig och våt och alldeles ensam. Mumintrollen sprang allt vad han orkade med sina korta ben och på långt håll såg han Marabuhärn gå och rota ute i vattnet. Hallå, hallå, skrek han. Här är farbrors glasögon. Nej, verkligen, sa Marabuhärn och blev uppriktigt glad. Du kanske ändå inte är ett så omöjligt litet barn när allt kommer omkring. Och så satte han glasögonen på sig och vred på huvudet åt alla håll. Jag måste nog gå med det samma, sa Mumintrolle. Vi är nämligen ute och letar, vi också. Ja, så jaha, sa Marabuhärn vänligt. Efter vad då? Min pappa, sa Mumintrolle. Han sitter uppe i ett träd någonstans. Marabuhärn funderade en lång stund. Sen sa han bestämt. Det där klarar ni aldrig ensamma. Men jag ska hjälpa er eftersom du hittar mina glasögon så tog han mumintrolla i näbben, mycket försiktigt, och satte upp honom på sin rygg, flaxade ett par tag med vingarna och seglade iväg över stranden. Mumintrolla hade aldrig flugit förr och han tyckte det var kolossalt roligt och lite hemskt. Han var också ganska stolt när marabuhärn landade bredvid hans mamma och det lilla djuret. Jag står till fruns tjänst för efterforskningarna, Samarabuhern, och bugar sig för Mumintrollets mamma. Om härskapet vill stiga upp, så ger vi oss av med det samma. Och så lyfter han först upp henne och sen det lilla djure som pepar av upphetsning. Håll väl fast, Samarabuhern, för nu flyger vi ut över vattnet. Det här är nog det underbaraste vi varit med om hittills, sa Mumintrollets mamma. Det är ju inte alls så kusligt att flyga som jag trodde. Håll nu, gick åt alla håll efter pappa. Marabuhern flög i stora bågar och sänkte sig lite över varje trädtopp. De såg en massa folk sitta bland grenarna, men ingenstans den de sökte efter. Det där krypen får jag rädda senare samarabuhärn som blivit riktigt upplivad av räddningsexpeditionen. Länge och vel flög han fram och tillbaka över vattnet. Solen sjönk och det hela verkar ganska hopplöst. Plötsligt skrek mumintrollets mamma. Där är han! Och började vifta så vilt med armarna att hon höll på att ramla av. Pappa! höjtar mumintrollet. Och det lilla djurex skrek med av bara sympati. Där, på en av de högsta grenarna i ett väldigt träd, satt ett vått, sorgset mumintroll och stirra ut över vattnet. Bredvid sig hade han bundit fast en nödflagg. Han var så hepen och glad när Marabuhern slog ner i trädet och hela hans familj klättrade ner på grenarna att han inte kunde säga ett ord. Nu ska vi aldrig mera skiljas, snyftade mumintrollets mamma och tog honom i famn. Hur mår du? Är du förkyld? Var har du varit hela den här tiden? Var det ett mycket fint hus du hade byggt? Tänkte du ofta på oss? Det var ett mycket fint hus, tyvärr, sa mumintrollets pappa. Min kära lilla pojke så du har vuxit. Jaha. –samma som började känna sig rörd. –Det är väl bäst att jag sätter er i land– –och försöker hinna rädda några till innan solen går ner. –Det är väldigt trevligt att rädda folk. Och så förde han dem tillbaka till stranden– –medan de allihop pratade i munnen på varann– –om allt hemskt de varit med om. Utmed hela stranden hade folk tänt eldar– –där de värmde sig och lagade mat– för de flesta hade blivit av med sina hus. Vid ena av braserna satte här ner trollet, hans pappa och mamma och det lilla djure, och med ett hastigt farväl flyg han ut över vattnet igen. Godafton sa de två marulkarna som hade tänt elden. Varsågod och sitt ner, soppan är strax färdig. Tack så mycket, sa trollets pappa. Ni har ingen aning om vilket fint hus jag hade före översvämningen. Byggde det alldeles själv. Men får jag ett nytt är ni välkomna där när som helst. Hur stort var det? Frågade lilla djure. Tre rum, sa mummeltalats pappa. Ett himmelsblått, ett solskensgult och ett prickigt. Och ett gästrum på vinden för dig, lilla djur. Tänkte du verkligen på att vi också skulle bo där? Frågade mumintrollers mamma och blev mycket glad. Naturligtvis, sa han. Jag sökte er alltid, överallt. Aldrig kunde jag glömma vår gamla kära Kakelung." Så satt jag och berättade för varandra om sina upplevelser och åt soppa ända tills månen gått upp och eldarna började släckas ut med stranden. Då fick de låna en filt av marulkarna och kröp ihop tätt bredvid varandra och somna. Nästa morgon hade vattnet sjunkit undan ett stort stycke och allihop gav sig av i solskenet på mycket gott humör. De lilla djure dansade framför dem och slog rosett på svansen av fröjd. Hela dagen vandrade och var det gick fram var det vackert. För efter regnet slog de underbaraste blommor ut överallt och träden bar både blommor och frukt. De behövde bara skaka ett träd lite så föll frukterna ner omkring dem. Till slut kom det till en liten dal som var vackrare än något de sett tidigare på dagen. Och där, mitt på ängen, stod ett hus som nästan liknade en kakelung, mycket fint. –och målat med blå färg. –Där är ju mitt hus, skrek mummintrollets pappa– –och var alldeles utom sig av glädje. –Det har flyttit hit, och här står det nu. –Hurra, det lilla djure. –Och så rusade de allihop ner i dalen för att beundra huset. –Det lilla djure klättrade till och med upp på taket. –Och där hojtade han ännu värre. –För uppe på skorstenen hängde ett halsband– av stora äkta pärlor som fastnat där under översvämningen. Nu är vi rika, skrek han. Vi kan köpa oss en bil och ett ännu större hus. Nej, sa mumintrollets mamma. Det här huset är det vackraste vi någonsin kan få. Och så tog hon mumintrollet i handen och steg in i det himmelsblåa rummet. Och där i dalen bodde de sen- Hela sitt liv, utom ett par gånger när de var ute och reste för omväxlingsskuld.